Capitolul 17. Și după șase zile, Iisus a luat cu sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan fratele lui și i-a dus într-un munte înalt deoseb. Și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată Moise și Ilie s-au arătat lor vorbind cu el. Și răspunzând, Petru a zis lui Iisus, Doamne, bine este nou să fim aici." Dacă voiești, voi face ei trei colibe, e una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând, Acesta este fiul meu cel iubit, întrucare care am binevoit, pe acesta ascultați -l. Și auzindu auzind nici au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte, și Isus a venit la ei și atingându-i, le-a zis, Culați vă și nu vă temeți. Și ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni decât numai pe Isus singur. Și pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit zicând, nimănui să nu spuneți ce ați văzut până când fiul omului se va sula din morți. Și ucenicii l-au întrebat zicând, pentru ce dar cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar el răspunzând a zis, Ilie într-adevăr va veni și va așeza la loc toate. Eu însă vă spun voi că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut și au făcut cu el câte au voit. Așa și fiul omului va pătimi de la ei atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul și, mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om Căzându-i în genunchi și zicând, Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la o tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Isus răspunzând a zis, O neam necredincios și îndărâtnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi, aduceți-l aici la mine. Și Isus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se, ucenicii de Isus i-au zis deoseb, de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Isus le-a răspuns, pentru puțin a voastră credință, căci adevărat gresc vouă, dacă veți avea credință cât un greunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau Galileea, Isus le-a spus, fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor. El îl vor omorâ, dar a treia zi va învia, și ei s-au întristat foarte. Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de Petru cei ce strâng darea pentru templu și au zis, învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, zice el. Dar intrând în casă, Iisus i-a luat înainte zicând, ce ți se pare, Simone? Regii pământului de la cine i-au sau bir, de la fiilor lor sau de la străini. El i-a zis, de la străini, Iisus i-a zis, așadar fii sunt scutiți, ci ca să nu-i smintim pe ei mergând la mare, aruncă undița și peștele care va ieși întâi ial și deschizându-i gura vei găsi un satir, adică un ban de argint, ia banul și dă lor pentru mine și pentru tine.